Romanța Chei Cheia ce mi-ai dat aseară, Cheia de la Poarta Verde. Am pierdut-o chiar aseară. Dar ce cheie nu se pierde? Cheia ce mi-ai dat aseară Mi-a căzut din turn pe scară Și căzând, mi-a stins lumina. Cheia ce-am pierdut aseară, am cătat-o. Pe scară era noapte ca afară. Noapte ca sub poltuita cupola de mănăstire, Când s-au stins pe la icoane lumânările de ceară. Și-am rămas în turnul gotic, Turnul celor trei blazoane, Al iubirii, al speranței și al credinței viitoare. Și-am rămas în turnul gotic, Domn pe-ntinsele imperii, Al negrului haotic, Și-au trecut de seară clipe, și-au trecut de seară ore Și-ale zorilor aripe Fluturatul mi-au grăbite Ca și clipele trăite Pe albul treptelor sonore Și m-am coborât pe scară Dar pe cea din urmă treaptă Cheia ce mi-a dat aseară Am găsit-o Prefăcută într-o cupă albă plină Cu vin verde de Și pe cea din urmă treaptă Am îngerunchiat un chiat am plâns, căci pe cea din urmă treaptă, ca într-o carte înțeleaptă, am citit în fundul cupei naufragiul ce mă așteaptă